16. fejezet, a Beroldi eset. Vagy 20 évvel ezelőtt Monsieur Arnold Beroldi, Lyoni születésű francia polgár Párizsba érkezett feltűnő szépségű feleségével és egészen kis lány gyermekével. Monsieur Beroldi, társulajdonosa egy borkereskedő cégnek, szikár, magas, középkorú férfi volt, szeretett jól élni, imádta bályos feleségét, de egyébként minden tekintetben jelentéktelen valaki volt. A cég, amelynek tagja volt, nem volt valami nagy, és jó forgalma mellett sem valami sok jövedelmet biztosított a tulajdonosoknak. Szerényen éltek egy kislakásban. Bármennyire jelentéktelen ember volt is Mössz Júberold, felesége köré mégis a romantika aranyos fájt szövődött. Fiatal volt, szép volt, és valami olyan különleges báj volt a megjelenésében, hogy feltűnés keltett abban a negyedben, amelybe költöztek. Különösen azután, amikor híre terjedt, hogy születését valami különleges titok fedi. Arról szólt a plegyka, hogy egy orosz nagyherceg törvénytelen lánya, Mások meg azt mondták, hogy egy osztrák főherceg törvényes, de morganatikus házasságából származott. A mesék egy pontban minden esetre megegyeztek, abban tudnélik, hogy Jean Beroldi körül érdekes titoglappank. Ha kérdezték, Madame Beroldi nem tagadta, hogy van valami ezekben a híreszelésekben, másrésztől mindenkinek világosan tudtára adta, hogy az ajkai le vannak pecsételve. Bizalmasabb barátainak már kiöntötte a szívét. Beszélt mindenféle politikai cselszövésekről, okmányokról meg titkos veszélyekről, amelyek őt fenyegetik. Beszélt azután bizonyos koronai ékszerekről, amelyeket titokban akartak értékesíteni, és aminek a közvetítésével állítólag ő volt megbízva. A barátok és ismerősök között volt egy fiatal ügyvéd, konő. Rövidesen közismert lett, hogy fülig szerelmes az elbűvölő zsamba. Majd ember volt a diszkrét ember, de bátorította a fiatalembert, amelyett azonban óvatos volt, és mindenkor a legnagyobb szeretetet mutatta középkorú férje iránt. Minden voltak szemfüles emberek, akik azt éreztelték, hogy a fiatal nagyon is bizalmas barátja az asszonynak, és ráadásul még nem is az egyedüli. Amikor beroldék már három hónap éltek Párizsban, új szereplő tűnt fel az események szinterén. Ez Monsieur Irampé P. Trapp volt, a dúsgazdag amerikai. Megismerkedett a bájos és rájtemes menem Beroldival, és azonnal beleszeretett. Ez köztudomású volt, de az is, hogy ez a bámulat teljesen tisztességes keretek között maradt. Ebben az időben már nem beroldi közlékenyebb lett. Néhány barátjának elmesélte, hogy nagyon bánkodik a férje miatt. Szerinte a férje különböző politikai természeti ügyekbe bonyolódott, ezzel kapcsolatban beszélt néhány fontos okmányról, melyeket megőrzés céljából bíztak rá. Olyan okmányokat, amelyekben szenzációs és egész Európát érdeklő politikai titkok vannak. Az okmányokat azért bízták a férjére, hogy hamis nyomra vezessék azokat, akik a titok felderítésére törekednek. És madem Berold az utóbbi időben ideges volt, mert állítólag felismerte a forradalmi közponnajány vezető tagját Párizsban. Egy napon, november 28-án megtörtént a szerencsétlenség. A bejárónő, aki naponta jött takarítani és főzni, elcsolálkozó vette észre, hogy beroldék ajtaja tárva nyitva van. Belülről, illetőleg a hálószobából halksóhajókat és nyögéseket hallott. Beruhant. Retentes látvány tárult elé. Madame Beroldi a földön feküdt, összekötözve, nyögött sóhajtott, és megpróbált eltávolítani szájából a pecket. Az ágyon Beroldi feküdt vértócsában, késsel a szívében. Madame Beroldi elmondta, hogy hirtelen felébredt álmából, és két állarcos embert vett észre, akik föléje hajoltak. Hogy neki áthasson, betömték a száját, és megkötözték. Ezután azt követelték Berolditól, hogy a rábízott titkot árulja el. A bátor kereskedő azonban ezt megtagadta. Az egyik férfi erre, feldühödve a visszautasításon, gondolkodás nélkül szíven szúrta. A tettesek azután a férjétől elvett kulcsakra nyitották a sarokban álló páncélszekrényt, és magukhoz véve egy csomó okmányt eltűntek. Mindkét férfi szakát és állaszot viselt. Madame Beroldi állatása szerint oroszok voltak. Az ügy óriási feltűnés keltett. A lapok anilisták rémtette, rémtette, forradalmárok Párizsban, és az orosz rejtély címek alatt foglalkoztak az esettel. A nyomozás megindult, de az idő múlt és a nagy szakálú férfiaknak nem tudtak nyomára akadni. Amikor a közönség kíváncsisága lassan alábbhagyott, döbbenetes fordulat be az ügyben, letartóztatták Mademberoldít, és férgyilkosság címén vád alá helyezték. A tárgyalás rendkívül széles körű érdeklődés keltett, a vádott fiatalsága és szépsége, a meg a történet elég volt ahhoz, hogy a dolog óriási szenzációvá nőjön. Az emberek tárgyalták az esetet, állásfogaltak, egyik a fogoly mellett a másik ellene. Később kiderült, hogy Madame Beroldi romantikus múltja, királyi származása, meg a rejtelmes intrikák, amelyeknek a központjában állt, mint csak fantáziájának szülöttei voltak. Az eljárás során minden kétséget kizerően megalapították, hogy Jean Beroldi nagyon nagyon tiszteleteméltó, de prózai gyümölcskereskedő házaspár voltak, akik Lyon egyik külvárosában éltek. Az orosz nagyherceg, az udvari intrikák, a politikai tervek, meg a közszájón forgó összes tőle származtak. Ő találta ki ezeket az ötletes meséket, és az is kiderült, hogy hiszékeny emberektől egészen csinos összegeket szedett el, a koronagyémántokról szóló meséjével. Amikor megvizsgálták ezeket az ékszereket, kiderült a utánzatok. Persze kegyetlenül feltárták nem Beroldi egész múltját. A gyilkosságokat tulajdonképpen M. Iram P. Trapp volt. Ő ugyan mindentőle telhetőt megtett az asszony védelmére, de fáradhatatlan és ügyes keresztkérdések hatását bevallotta végül, hogy valóban szerette az asszonyt, és ha szabad lett volna, el is vette volna feleségül. Megállapítást nyert, hogy köztük valóban plátói viszony volt, de ez még csak megerősítette a vádat. Miután a férfi becsületes felfogásával nem volt összeegyeztethető, hogy az asszony a barátnője legyen, Jean Beroldi, hogy megszabaduljon az öregedő és cseppet férjétől és feleségül mehessen a gazdag amerikaihoz, ez a szörnyű tervet eszelte ki céljának elérésére. Noha mindez kiderült, Madame Beroldi továbbra is teljes hidegvérrel és önuralommal védekezett. A mese továbbra is ugyanaz maradt. Kijelentette, hogy királyi vérből származik, és egész kicsinykorában adták körökbe a gyümölcsáruséknak. Bármennyire lehetetlenek és alattalanok is voltak ezek az állítások, mégis sokan voltak, akik hittek benne. A nyomozás azonban engeszteltetlen volt. Felterítette az állatos oroszokról szóló mesét, és bebizonyította, hogy a gyilkosságot Madame Berold és szeretője, Zosko nő el. Az utóbbi ellen természetesen elfogadó parancsot adtak ki, ő azonban még idejében elpárolgott. Tisztázták azt is, hogy a kötelékek, amelyek Madame Beroldit megkötözték, olyan lazák voltak, hogy könnyűszerrel kiszabadította volna magát, ha akarta volna. A bűnperd már a vége felé járt, amikor egy párizsban feladott levél érkezett az államügyészhez. A levelet Zsors Konő írta, aki természetesen nem árult el a tartózkodási helyét, ellenberézettes vallomást tett az egész ügyről. Bevallott, hogy ő követte a gyilkosságot Madame Beroldi felbújtására. A büntét előre megfontolták. Az asszony hitette vele, hogy férjek egyetlenül bánik vele, és elvakítva szerelmétől, amelyről azt hitte, hogy viszonozzák, elkövette a gyilkosságot, hogy megszabadítsa az asszonyt, akit imádott, a gyűlölt köteléktől. Most úgy, csak megműztjő Iran Péter szerepét, és rájött, hogy az asszony, akit imádott, megcsalta őt. Nem miatt akart megszabadulni a férjétől, hanem azért, hogy a gazdag amerikai elvehesse. Eszköznek használta csak őt, és most féltékeny tühében visszafordította a fegyvert, és kijelentette, hogy mindenben az asszony kívánsága és irányítása szerint cselekedett. És ekkor bizonyította be Madame Beroldi, hogy milyen nagy nő, mint hogy ketségtelenül az is. Habozás nélkül visszamondta eddigi védlekezését, és beismerte, hogy az oroszokat ő találta ki. Az igazi gyilkos Zsors konő. Esztelen szenvedélyétől megőrítve az ügyvéd követelte a gyilkosságot, aki megesküdött, hogy rettenetesen megbosszulja, ha Madame Beroldi nem fog hallgatni. A fenyegetésektől megrémülve hallgatott eddig, meg attól is félt, hogy megmondja az igazat, büntásnak fogják gondolni. Maga súlytagatta azonban, hogy férje gyilkossághoz bármi köze volna. Persze ez az új vallomás egyszerűen csak bosszú volt az őt vádoló levélért. Egyébként ünnepélyesen megesküdött, hogy a bünténkiterveléséhez semmi köze nincs és hogy azon a éjszakán Zsors konő ott állt a feje fölött, véres a kezében, amikor ő felébredt. Hajszálom múlt, hogy elítéljék, de kellő bizonyítékok hiányában mégis ébőrrel menekült. Persze, mademberoldi mesé nagyon valószínűtenül hangzottak. Mégis volt valami ebben az asszonyban, akinek a királyi intrikákról szóló tündérmeseit az emberek elhitték, hogy hite tudott kelteni az emberekben. Az eskütszékez intézet védőbeszéde igazán mestermű volt. Alcáról könnyek patakzottak, beszélt a női becsületről, gyermekéről és arról a kívánságáról, hogy szeretné nevét gyermeke kedvéért szégyenfot nélkül megőrizni. Bevallott, hogy szerette George és úgy érzi, hogy árkölcsélek felelősebb bűncselekményért, de ennél több sem Isten, sem az emberek előtt nem terheli. Tudja, hogy súlyos bűnt követett el, amikor nem jelentette fel konőt azonnal, de hát, tette hozzá elhaló hangon, ez egyetlen egy asszony sem tudta volna megtenni. hiszen szerette hogyan tehette volna, hogy a guillotine alá küldje. Érzi, hogy bűnös, de abban a letentes bűnben, amivel vádolják, ártatlan. Akárhogy volt is, a beszédkészsége és az egyénisége győzött. Madame Beroldit izgalmas jelentek között felmentették. a legszélesebb körű nyomozás dacára sem sérült megtalálni. Madame Beroldiról ezután semmit sem lehetett többé hallani. Gyermekével elhagyta Párizst, hogy új életet kezdjen.